Lëvdata dhe falendërimet janë vetëm për Allahum, Zotin e Votrave, Allahum në falendërojmë dhe vetëm për i ti falje dhe ullëzim, kërkojmë në salavatë dhe salamët, përshëndetit më të mira më pingamberin e zxedhën Mohamed Mustafam aleyhi salatu vë selam, bishok të ti besnik, mbi familin e ti të ndërshme dhe qdo besimtar, i cilje ndjek rrugën e ti më të mira dhirën e ditën e fundit të ksegote. Të ndëruar, të pranishem të ndërruar gjëmëti, dhe të ndajmë në njësa minuta para khutbës e gjumas, që të shpletojt nga libri Zotit, nga shpjegimet dhe ullumtimet e djetarëve të muslimanve mbi libri në Allahu të barekjave të ala, i cili libër është burim i udhëzimeve, burim i dritës, burim i të mirave, burim i të mirave, i të gjithë asaj për të cilën e ka krijuar Zoti i Onë te bare këoja jala njeriu. Allahu njeriu pa çullin, pa ndonjë cak, të cilin ja vendos Allahu te bare këoja Tala me jetu për ta, atëri hum kuptimi atina dhe energjitë të ti, dhe lëvizjet të ti, dhe konsumimet të ti bëhen të kota. Allah, të e Allahu te bare këoja Tala nuk bën as gjë kot. Ai ka krijuar xhenet për falendëruesit dhe ka krijuar xehannam zjar për mohuesit dhe ata të cilët i rebelohen Zotit tonë te bareke llahiala kjo argumenton se qëllimi dhe caku i Zotit xhelel xhelalu është shumë i lartë me krijimin e e njeriu fola në ligjëratën e kaluar të xhumosë e kaluar për surrën e zelzela dhe jemi gati tani nga fundi i surreve të Kur'anit ku na ka ngelë dhe disa prejsurëve të shkurtra të Kur'anit Allahu të barë e kjovëtarët, sa të vinë, si cëla më e shkurt se tjetra. Por se, kjo shkurtes, apo kjo përmbajtje me ajetet të shkurt të Kur'anit, nuk e banë se porosia këtëre surëve është të shkurtër. Ne jora si shti kemi zgjedhë të surët të shkurtra, për shkak se edhe disponimi edhe mundësia e njerëze për dëgjuhë e komente të shkurtër, elaboruimi me, me hollësi nuk është në nivel dhe nuk janë të përgatitur njerëzit për shkakun të dëgjojnë detale edhe incira, andaj kemi zgjedhur surra të shkurtra që njerëzit u përcjellot mesazhi i Allahut te bareke o te al. Sot do të vazhdojmë me surrën e radhës, e cila vjen pas surrës ezzelzele, quhet sura ja aladiat. Çto e keni në në Kur'an pas surrës ezzelzele surate Kjo sure O shumë e shkurtër Betohet Allahu të bare kjo e tëra Në një grumbull të cilësive të një kafshet dhe sëve ka kryuar Pra Allahu gjele gjelelu e shikonise në shumë prej ajetëve Apo sureve betohet Betohet kryesat e veta Dhe betimi ka për qëllim Manifestimin e kudëretit të veçant Ekskluziv të Allahu të bare kjo e tëra Rallahu pra gjithëllat kër betohet me një kryes ne të vetë Neve në këndalu me u betohet me kryesat e tina Andoj pëngamiri jonë sallallahu aleyhi sallallam Këtën hëdith Men ahleve bi gajri Allahi Fe katë ashrak Kus betohet jonë Allahun Këpo shirkë Allahot Prër neve Allahu si robë në këndalu me thonë Pasha evladin Pasha buke Qishë mojmë bej njerëzit Kjo është ndaluar rëpëcishë Më dhe ka qujtë pëngamiri jonë sallallam Shirkë Se e ka ndalu për neve, e a i vetë betohet Pasha djelin, pasha hanën E pa mu betu pasha mëngjesin U betu Allahu në uli, në fikun E betohet Allahu gjitha shumë prej, prej gjërave të së të ti ka kryu Sot të ta shumë i se si betohet në një kafështë të ti E ka kryu zotë i unë të bare kjo vetara për neve Dha i betohet Ku është ki dalima i vetë betohet në kryesa E neve nuk në e lejon mu betu në krejesa Kanë dhënë djetarët sepse Betimi ka njën nga qëllimët e shfaqës të madhështis Shfaqës madhështis Kur ti bestosh në vlad, ti do me rritë mua beti Por e vladi nuk është prodhim i joti në kuptimin e plot të fjallës Por është në kuptimin e mangët të fjales E cilë është sebep Prindi është sebep me kanë e vladin Por a i cilë e kryon e vladin ishtë Allahu gjelëgjelelu Andaj Allahu thot se ti nuk të lejot Kër të madrash pos me madrumu e E une madrohem duke ju të regu qa kam kryu e Se ju s'kini mundësi me kryu e Andaj Allahu betohet në kryesat e veta Sepse vetëm a i ka kudret mi kryu ato E neve s'kemi kudret mi kriju ato Andaj a i betohet në qka doje Se a i ka kriju Pra si kur thot Allah u gjeluar e kur betohet Kjo është krijimi jem Ska mundësime kriju diku shishtu Qofta jo me voglisen Qofta jo miz Bubrec Qofta jo e ma dhe e vogl Unë e betohet në to Andaj Allah u të barë kjo e talë e betohet në krijesat e veta Sepse në to ka manifestim Të kudretit dhe fuqisë pa kufizushme, të palimitushme të Allahu Subhanahu wa Teala. Sot e dha shojmë zesib e tohët në një kafsh, e cila është prej kafshëve të satë kanë dhëndjetarët, kafshëa më bujare, kafshëa me levërdishme për njeriun, me dobishme si në pace, si në luft, Allah u gjële ka përmenë këtë kafsh dhe ka përmenë një sa cilësi të sajë. Thëtë Allahu të barekjo wa Teala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wal-Adiyati dhabha Fal-Muriyati qadhan Fal-Muriyati subhan Fal-Ather nabihi neqan Fal-Apasot nabihi gjemha Allahu Gjelaluhu Mkta jetët ndëruar Gjema të li Kushe për tësirë Kur'anin me vëmendje Dhe Ka kapje të fjalve Dhe të shijeve të fjalve Arabët shkollë dhe akademikën më të lart, universitetin më të lart që a kanë pas, prodhim vendor që kanë pas. Prodhim ë uh, me të cilën ata janë kërnuar prej cilës do uh, ë jeans, lloj zanafili, këpësheve që kanë pas. As kanë eksportuar, as kanë importuar. Nuk kanë pas shkolla. Nuk kanë pas asnjë Senë me të cininë kanë mujtë mi thonë dunjojës Ja, mërë në peneve se ju duhet kan Së kanë, kanë, kanë, kanë, kanë posë kur gjojë Krejt i kanë morë, i kanë blejë për e jashtë Krejt i kanë morë, i kanë blejë për e jashtë Një senë dhe kanë posë kur kushë se ka posë ata Pro dunjoja i ka posë krejtë Përveç këta një senë që e kanë posë E allohë për që ta e zgjedi këta njerës me zbitë Kurani Qa kanë posë këta, veç një senë Mirë po, këtë senë d Në nivele që ska mundësi më kur kush ndonjë më e pas atë, cila është ajo gjuha arabe. Kanjein zotë të dëgjuas që nuk ja kanë dhënë ndohë ndorën kur kujna. Hiç askuila kanjein zotët, ata kanë ngritë mënjesë embromie gara dhe kanë xhitë të rritë të tyre. Pleçët të e tëre, gratët të e tëre Fëmit e të tëre, medalë Cili po e recito një poezi më mirë Cili po e thurë një fjali më mirë Cili po të regon muskuj Në aspektin e formimit gjusor të fjalive Allah u gjelizheve ka zbitë Kër anin harmoni me ketë kudret të të tëre A noj kërë thoje arabi i vjetër Unë shmuj me formu një kësi fjalije Dije se derin këja metë më kërkustën Në formonat fjalije se ata janë gënë Gjenerata e fundit Sahabët e pingamiris e zillim Jam brezi i fundit që e njohin Njohin arabe Me në tërshmëri Në damar e ka njohin Shiko këtë hirit kësaj sureje Dhe arabët kërë e ka ndërgju këtë sure Në këtë formulim Me shpreje dhe mana Ja ndërzuë Ja ndërzuë Sepse kanë bërë se kjo s'ka mundësi Më kanë takati njeri Ta nuk e ka thonë njeri Thëdë Allahu gjeni gjelaluhu Wal adhijati dhobhan Betohem Në kuajt Vrapuas Me për këti buk falisht I bje Betohem në vrapuasit Dhobhan Të cilat gjatë vrapimit Ndjerin zan Zani kuajve Kër vrapojnë I thonë në rabot Ham hame Ajo frimarja E cila e kaplon këtë qenjë në kalit Kër vrapon I thojnë dobh Nga se është qështje e E një zan i trash I cili del në vëzhdimisht në gjatë Gjatë vrapimit Allah u gjelon e betohet Fidemisht pëse kuajt? Shumit se komentatorë dhe mpri, në krye me tëra Abdullah ibn Abasi Gjali haqës për nga mberit Sallallahu aleyhi sellem Ka thonë Vrapuësit në këta jetë janë Kush Kuajt ndërsa djali i Axës tjetër Aliu radiallahu anjashtho njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve ka thënë waladiatu al-ibil ka dhan vrapuesit apo vrapueset në qita jetian devot dorza shumica komentatorëve e kanë gjetur mendimin e Abdullah ibn Abbasit Abdullah ibn Abbas radiallahu anë dhe na do të shkojmë me në mendimin e Abdullah ibn Abbasit edhe pse nuk përjashtohet mundësia me çën devot porse cilësi që vjen më vonë i poshtëtan Kuajde. Pse kuajt? Apo pse devet? Ku, ka, kuajt dhe devet janë dy kafshet më të cilësore, më të dobishme, më që i kanë kushtu kujdes arabët pre kreta kafshet e tjera. Kalin dhe devet. Kalin për luft, devet për utëtim dhe trektim. Andoja, Allah u gjitha, shpesh e përmeni deve në Kur'an, sepse ata kanë qenë me deve dhe kallin. Dhe mështë i shkoj e dikujt mendja lartë me thanë, po ata kanë qenë shketin civilizimi lash, primitizëm, që ishe përmeni në disa prej njerëzve, sepse dunjaja prej në kalli ka kalun plastik që e matë fuqin me kalli. Dhe s'ka pas mundësimi hik matjes të asoj shka e ka kryu Allah të bare kjo dhe tjara. Edhe mështë i shkoj e mendja lartë se ti me thanë, në sot kena euro dhe dolar, Ja ata janë mërmë me altan dhe argjend, sepse nivelet më të larta dhe monetat kinë në botë, bankat i masin me ari dhe argjend. Dhe ajo që lloja ka bë, po arin dhe argjentin një standard që nuk lëviz kurrë. Prandaj sot në botë kush e ka arin, jo parën, arin ai është zotnia i botës, ai ulësi i botës, sepse ai monetën e tërheq prej tregut, por arin s'u tërheq prej tregut. Pro nivelli medicinën matë në gjërat Janë ato kryesat zoti gjele gjelelu A në njëri ju së dhe ka kryu veturën Po thot i ka 200, 300, apo 100 Sa kuaj i ka Apo prapë së mundet me dalë Nga matja me Ka fështë Allahu të bare kjo e tjare E dhe jora sështë si Allahu këtu nuk i ka përmen me emër kuajt Por e ka përmen me cilësi Dhe kjo është gjithë përfshirja e Kur'anit Ka përmen cilësi O l'adijat Kjojtë është vrapuese. Drejtori i bashkëqendën kanë thënë, sot përfshihen të gjitha avancimet e kalit në këtë jetë. Si vetura dhe treni dhe aeroplanet kështu me radhë. Pse? Sepse ato vrapojnë. O vrapojnë. Po marsishte të çul vetura, po tren, apo aeroplan. Çka bën ajo? Vrapon. E allo u jë nënola me kudretin e tina e e ka inspiruë njeriu që ta që ta avancoj deri në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 ëh uh, incizime video këtu marrë dokumentare kemi parë të gjithë kalin se si funksionon kali dhe është krijesa e Allahut e çuditshme. Për Allahu xhelualla betohem në vrapimin e kuajve të cilat lshojnë dab. Dab amar primaria të cilat ato lshojnë gjat vrapimit. Pastaj thot: Fel muriyati qadhan. Të cilat gjiten Dhe lëshojnë zjarë me shkëndia Pro gjatë vrapimit, ndezin zjarë Kuri fërkojnë kam të tëre Apo ne me tokën Dhe nëse mundi me përcijnë, mundi ta shikoni Sot kini mundësine për Youtube e kështu me radhemi pa kuajt Ka mundësit ta afrona tje dhe afer Ta shikojnë se si Allah u të vare kjo tala ka bo që Kur vrapon në kali shpejt Kur të fërkohët toka me A i dojnë pasaj, edhe sot O qemu, zjarë, kanë zjerë Kali kur vrapon shpetë, në zjerë zjarë Ndërsa kali Sot neve e kemi ndryshu ma vetit Apo, sot kali përdojnë përdojnë për, për nënçmim Kërdojnë me nënçmuri, kanë thonë, kanë a pasi kali Ndërsa te Në kaluarën në kanë lëvdrat Në kaluarën A na sot kërdojnë a me lëvdruti, kanë qitë, dojnë a Sheitan Thish, hasha vakella I ka ndru njërzit mua vetit Për para mi thonë që i tanë e kënë në qmu Sot mi thonë që i tanë e lefdron Kështu njërzit për shkak se nuk din Qëka flasin, qëka thonë, qëka synojnë Ju kanë përzi njërzit mizanët Për para të arabët Kuali, kali ka qenë Kafsh e ndarshme Ma dje për nga meri njën Sallallalli sellem ka thonë Kusherun, kali Dhe e mirëmbar Për misel dobi familjës vetë, apo njërzimit ka se vabë të Allahu të bare kjo e tjare kuajt kuajt kanë qenë gjë shumë e lëfdrujshme të këtë kë popujt ma djetë të këtë popujt, jo a rap ka qenë kalli me nivel të të qmuarë felmurijeti kadhan ata kur vrapojnë shpejt nëzisin shkëndia të zjarit nëzisin shkëndia të zjarit felmuhirati subhan dhe ata zhitën shpejt në mëngjes të karmiku Arabët kër i kanë bo luftrat si i kanë bo kanë dhe në djetarë gjdo sulmë që e kanë bo Arabë me armikun e ti që që kanë bo kabile me kabile, popo me popo e kanë bo mëngjes pak para se me linë djeli pro koha e fundit e ersires së notos i thoin çati momentit subh kur është koha e pushimit kur kur zgjo çdo kush e di se është duke fley dhe duke pushu dhe nuk ka mendja se do të sulmohet madje edhe sot bota e avancuame me thojza edhe bota e re kur i ban sulmën kur i ban burgosjet kur i ban bastisjet Kër i banë, pak para mëngjesit Dhe kjo me studimin e psikikës sëre Njëriju është në momentet më të qeta Kër të gjitha o nërgjit e konsumuara gjatë ditës I pushojnë kur në momentin pak para sabahë Pak para sabahë, pra ajë qlodhët E në atë moment gjuhët që të friksohët shumë Pra kur njëriju është duke i ullë tensionet e ti Gjakun e ti, pushojnë gjithë shka Dhe në moment e godet, atëra tjetë razon, atëra dhe shqëtson Në atë moment, shka ndodhë, ajë dorzohet Kjo është psikika e rejtë së ne kanë studiu Pra nëse sulmojnë njeri ju pak para mëngjesit Ashtu është i formum trupin njeri ju me psikikën e ti Nëse, në, nëse sulmojnë në moment, ajë dorzohet Se përse o kanë gati duke pushojnë Andojtë të dodoj u gjiluvana, dhe këta e ka mërdor arabët Dhe ka përdur për nga beri Unë sallallahu aleyhi unë sallem Fel muhirati subha Ato sulmu eset Pra me hujum të madh Në kohën e mëngjesit Kjo është të atësën e ka përmend Allahu të bare kjo të të në këta jenë Pasa e thot Fe a thërë rëbihi nëqa Dhe ata gjad vrapimit Dhe futjes të kërmiku me kual Që kanë bo Dhe Allahu gjillu ala kan ngrit lart naq naq është blu hore por Allahut nga gjuha e tjera çdo gjëje në një rreth tjetër janojnë emër tjetër gota e zbrazt pa ujë ka tjetër emër gota e mbushur me ujë ka tjetër emër gota e mbushur me çumsh ka tjetër emër gota e mbushur me e, e, pem ka tjetër emër Pjata e zbrast këtjetë të remën Pjata e mbush me buk këtjetë të remën Pjata e mbush me mish këtjetë të remën Pjata e mbush me sup këtjetë të remën Pro ata kanë lera mani të emrave në vërësish prej Prej gjerave Kur njeri në kam dhe ullët I thojnë ndryshe Kur o shtri dhe ngritët I thojnë ndryshe Pro arabët janë të zotët e gjuës A lojëve që ka dojtë Fe e thërë në bihi neka Kur hin kuajt të, të armiku Paçporçaliem ai tinin njeriu zotnia i ati ati galit çka van ngrit pluhur e çon ni popull pesh e emposh di popull dhe kedit kjo bëhet me kudretin Allahu xhilala para vëndon njeriu te Allahu xhilali ka dhën kudret energji at shumë çka me bë? Ni popull mundet me zhduq. E zhduq ni popull dhe kan zhduq njerzit popull. Kan zhduq njerzit popull. Ni popull e kan zhduq ni tjetër nuk i dihet as si sem pri asojta. Kë nuk i bënd që Allah u gjelë e gjelë e luhu e ka urdhnu ata Apo e dënë ata Jo, hasha vë kella Por se qikofar takati ka dënë Allah u gjelë e njeri unë Dhe këto takate nësaj nuk merë ullëzim Kum i quëve, dhe vion Ando se njerëzit qiko Kam problem me i menajuhu e fuqit e tëre Sot dënjoja problemin matë madhe Dhinën që një e ka Problemin matë madhe Kush merët me pak me studimin e Fërkimit forcëve në botë Problemi cilja Mania, më i madh i botës, i cili ja, Amazual dikush i Elen Meinia, mfoiza e përdor ndonjë armë kimike bërthamore dhe shkatron një vend. Sigurisht që ndodhi atje në Beirut, apo apoçi që ndodhnë në Hiroshima dhe Nagasaki, ku janë zhduku që sot e sot kanë pasojat nga ajo luftë dhe nga ajo nga i shpërthim i madh. A e dini se sot kanë arrit njerëzit E këni pa po është përtim të madhë Dhe se këni pa po e një këshirën Kanë vdek me mija njerëzit Dhe me mija tjerën janë paralizu Dhe me mija tjerën dhe e vlad ka, në kanë diku E vladit vetë ka linti paralizu Nga frima ajri që ka e kathith I dëmtuar nga ajo Nga ajo e, Ajo prishe e ajri që ka i ka ndot Ndërsa sot dunjaja Ka mri shumë fish Shumë fish ma shumë Me avancu bombon atomike. Më ndai i shtrënguën dhënt se mos armiku valli njëri tjetrit po e përdor diçka të tillë. Dhe këtë to janë shprovat Allahut te bareke o teala. Shprovat Allahu xhelal gjele xhelalu. Dhe na parashikimet e disa prej shkencëtarëve, bomba më ma e madhe që zotojnë disa prej puçive, ka ta ka sipas atyre, sik çish kan, e kanë e kanë para pa me kontinent komplet më zhduk. Nëse përdorët ajo Ajo më përdori duhet dakiki Dakiki duhet me përdori A në allohu gjithë Jora si që i përmeni këtë gjëra Nga se në, në Instiktin njeriut është puqia Në instiktin njeriut është lufta Në instiktin njeriut është nga dhjimi Pushteti Autoriteti që i kojnje s'ka mojnë për pushtet Indrojnë lafët nga të dit Nuk e dit Sot, sabat, dhët i shka tjetë pëse Sepse fket Fokusit jetë të pushteti Dhe gjithë shka që ka e bjetë të pushteti Ajë është dakord me ta Thetë Allahu Gjilluala Fë e thërë në bihi nëkëa Kur të hi njerëzit me luftu me kuaj Qoj në pluhur E sot këj pluhur qojot me, me arnë tjera E shpesharën zullom dhe shumicet e rastëve Në zullom Pasa të Allahu Gjilluala Fë vasot në bihi gjemha E gjytët Një njeri Apo disa me kuaj Në mesin e armikët zhytat mesin e armikut sigur se sot zhytën popullit në mesin e popullit tjetër tfutet më rend në shpër. Apo qvasat në nimitë është vëtutë. Sigur që është sot duke u baur propagandë të madhe se njerëzit kanë më kanë më i baur me me çipa e me karta digjitale kanë më i kontrolluar. Kjo është prej propagandave dhe prej friksimit sa u abojnë njerëzit, po ndonjëherë njerëzit nga friksimi i madh i frinë ato, më shumë se sa se sa që janë, e as kush nuk ka nevoj me të kontrolu t'i e, sepse nuk je faktori dunjajës, nëse kontroluat, kontroluat i dikush i cili me të cilin ka mundësim më bëti qka, dësa popujt e thjesht popujt e varëfër, dësa e mbjetojnë ditën s'ka as kush le vërdime i kontrolu ato, por se, qka vlenë të djetë të loasat në bihigjëm të dolo u gjeni gjelaluhu me kuaj futën në mesin e në zem Populli tjetër Sigur që kanë arritë edhe sot Me avancu edhe më shonë Nga kitë këto betime Dhe këto cilcime Qka të të lau gjilëvala? Inel insedeli rabbi hi lekenud Kitë këtu është për sëllim Kali është vështë një kafsh Këto cilcija në vështë cilcijnë një kafsh Por për qëllim është një riu Të të lau gjilëvala Vërtet një riu Nda i zotit të ti është më huës E ta një Betimit në kuaj Dhe këti Këti rezultati njeri nda i Zotit vetë është muhues Kanë thënë djetarët Në hullumtimin e këtë sender lidhje Ka dho kështu Kalin e ka kryu Zotit E ka bo takat fuqi E cila fuqi në kras fuqi të tua Qje kur gjati kras asaj Një ka me asaj Tleti në vetë Një goditje e kalit të siet më Pra Allahu atë takate ka në nështru për tije Dhe të i hip në bita dhe lufton Dhe të i hin mesin e luftës dhe ajo dëngon Dhe nuk të utët para shpakar Dhe nuk të utët para pluhurit Dhe nuk të utët as i sen pëse se ti e i zoti asaj I ke hip në bikali dhe kaloron me ta dhe nuk kleder i më fun E Allahu gjitha dhët A i takon njeri jut Ka fshavet Ka li vet Kuajt e ti Me qenë matë dëgjushme ndaj ti Se sa njëri unë ndaj Zotit vetë Po ti një kapshtë të ka kryu Zotit Të ka dhonë tyje Ti ty e mirë banë, erunë, ajtë njëti Se ti e Zotinia jësaj E shka banë ti Kur duhet hec me ta Kur duhet shëtit me ta Kur duhet lufton me ta Dhe në fund Dhe në fund ti si robë nuk e ngën Zotinia në tanë A do thotë Inel, insenel, i robë bihi, lekenodë Vërtet njëri ju ndëj Zotit të ti është Kenud Kenud, shka do më than Klasa me lartë e mohimit Klasa me lartë e mohimit Ka thana bladha i për një avasi E ka thana së në bësri ju Kush është kenud? Ka thana i cili mledh malë për veti Habuk për veti Thote jemi ja Shpia jemi, këri jemi Mali jemi E lojë dhe dhe e këti komplet, ti kompleti komplet me këto tujna janë ande Allahu u jallat nuk e don Allahu me dhon kjo po allahu, i emi a emi a emi po zoti don me dhon kjo han zoti kjo ant Allahu Allahu mi ka dhon elhamdullillah alla jigavau jeles katot kali jot çka un ta kum dhon po dëngon ti deri në momentin e fundit në luftë e ti zotin tan kjo është ajo ndërlidhja retorike e të cilën e ka bëu Allahu te bare ke taala pra Allahu nuk ka kriju neve Nga ka fun një zoom e fuqin Nga ka fun një zoom e men Dhe shfa nga ka kërkua Dëgjoh dë Dhe këtë gjimë në fund këthejë të ty Këtë gjimë në fund këthejë të ty Këtë allahu gjelluara Dhe për ketë mohim Njeri u dëshmitar i vetë vetës Shiko Këtë allahu të bare kjo vetëjala Njeri u është dëshmitar i vetës Dhe sa të lajmë një abasi ka thanë Allahu është dëshmitar këndër tina Edhepse dyjat harmonizohen njëra me tjetërën A jemi nëjë dëshmitar kërës i bëjmë dëtyrat? Po A jemi nëjë dëshmitar ti kërës e krymë farzin? Po A jemi nëjë dëshmitar kërës i konsumon dhe i shfrizon të mirat e zotit dhe s'falendëron? Po, jemi nëjë dëshmitar A jemi nëjë dëshmitar se ti ha buke t'i rezane dhe ti nuk e prishpë Terezi në tane? Dëshmitarje Dëshmitar A jeti dëshmitarë se ti ke dalë muzbavit e thira Allahu hecë bërë në mësejshë dhe E ti nuk i banë sejshë A jetë dëshmitarë? Jetë dëshmitarë Edhe njërzit janë dëshmitarë Melacit janë dëshmitarë Po edhe Allahu vetë të dëshmitarë Se sa të mira na i përdormi Dhe sa pak i thëjnë Allahu të faliminderit Andoj thë Hasan el Basriju Inë el Inse në li rabbihi -rab lekenut Vërtet njeri ju zotin e tina e përbuz Qështë e përbuzë? Tha kur tja qoje një sprov e nje e numron E të mirat e ti i haron A e kini pa njëri ju e di me dat A e di atë ditë kër u pata smuë Në fila në vitin pata bondeshje Në fila në vitin pata pa pas një telashe Mir, i kini numru këtë data apo? Edhe pse shiko këtë janë me data Një pas di vitve, pas tre vitve, pas para dhët vitve kështu me rat E të mirat e zotit A ka afletore që i zeh Ako lië për që ize? Tha dha u gjilë gjelalu Nëse mundoheni me e registru Të mirën e Allahut Së mundi me përthëky Së mundi me përmbiljo Sa ka të mirët Allahut gjilë gjelalu A në shikot kësijat janë me data Të mirët janë pa data Titani që marë frim lërë shëm A i disa njeri se në marë frim sot A i disa njeri o i smut A i disa njeri ka dhimta Apo, a po, ati marë frim Ti kur ha buk, a disa njeri s'ka Kur ti flera hat, a disa njeri së nflera hat Allah u gjithë dhe dhët Njeri shumë e përbu zotin e vet Me data ja një të qijat A të mirat, të mirat i shfrydzon Edhe kinë që s'pondohet kur gja Jo, jo, hajtë msheli s'y si, Edhe qëlli Për në qëpa e rësiret kanë zerajti me pa Andaj e një analën njënin për djetarëve të mdojtë muslimanëve në kohën e tabinve E një analën një njëri dhe i tha O oh, hoqë, përmen më të mirat e Allahot A i kujtoj se tash ka mimojtë dërgatë këtina Fatë mirat e Allahot, shumë shkurë Msheli si, qeli tash A e pa ave të mirat e Allahot A e kuptën qori, verëbëri, sa Ka dalim pëtije A i shet i shet Msheli vesht Adho, a do, a e ku këta dhe Allahu të pare, kjo dhe vasat mirët ka dhanë, të dhe Allahu gjellëvala, vërtejt njeri ju dëshmitarë, qiko, qëllisit, qiko e bukën kër e ha, qiko ujn kër e pi, qiko kërje i etur në majën e etjes, dhe Allahu tjep ujn me pije, a nuk kjo begatije madhe Zotit Gjellë Gjellëlu hu, wa innehu li hubbid khajri në shedit, të dhe Allahu gjellë Gjellëlu hu, e pse kjo përbuzje, pse kjinati, pse kalit n Kalit në gënd të i e të zotin të në gënd Tho da u gjellu ala Pse Sepse Li hukbil kajri lëshedit Shume do parën aj Men vështë e parët i ka Men vështë të i sa mnerën i denare ka E haron zotin e vet Kim në edhe të dhëtun e dhe dë parët Ti bajnë di milion mësani ka mu më barahat E pasaj ato, ato di milion duhet me adhon doktorit Ajbe që shtu Nuk mu në shtimulum të ruhe me parët e tu hapë Shumun është ti me jamur Allahu të rahatijen me zorë Shumun është Nësë zdo me talan Aj ka, ka me tavo ti palat shpijen Ka me ti bohe kejt aparat Edhe në vund të zhlen një telasht që ti mend si ti ka i kje Kjo është Allahu Gjelalu Jes të diriju hum min hejthu la jesh oron Thetë Allahu Gjelala na i kap në njerëzit ka si ja u marrë mendja Apo njështojnë Vesh pak që ta që ta që ta të ndrejt që ta man Apo e s'ka ta man Taman në ka veç kër e ullë kokën ti Taman në ka veç kër i bea low stage Zatër ka o taman Por ndi që s'ka taman ku Me kanë, a e diti me kanë kipun A e diti me kanë kipun Wallahi e vladi Pare me pasadoje Nëse prindi i ti i thot S'ka me, s'kim uvarahat I avan qashtu punë më s'uvarahat Në shpitrë, me pare të veta Nëse do me, me t'lan s'le Armi ku më s'me dash me t'lan a at' s'le Ki pare, ki këtë, s'klerahat. Edhe mësë me të fitu, s'klerahat të më ndu shë ka me të bërë. Po para më ndoë Zotë jo të bare kjo e të ala. Sa është ranë mi prishpund me ta, hasha vë kella. Andaj thëtë Allahu gjeluala. Pse i e përbuz një riu, Allahu njële gjelalu, dhe pse nuk e falendorën, dhe pse i shkejlë të mirat, innehu li hubbil kajri rëshedit, sepse ajë parët shumido, maho, dhe cëpë në edhe maho, Në shiko li hubbil khairi. E ka thudit këtu khairi. Sikur njeriu kret khairën e shat e parë. Kret khairën e shat e parë. E nuk u ka shit khairi të parë. E nuk u ka shit khairi të parë. Pasuria është nëse jepën në vendin e vet është khair. Po nëse ke sfordorë, nëse boad haram, nëse polijet me kamat, nëse polijet me padrecina, nëse e ke hung hakin e jetimit, s'ka khair aty. Ati ka shar. Allah u gjela kërë e ka përmen pasurien në Kur'an, e ka përmen në formët ndryshme, prej formët dhe që e ka përmen ka thonë ditën, kur të mbledhurat e thesarëve prej arit dhe argendit, që ka tujbe, biha Allah dhët, në janë gjit në banorit gjarit në shpin a e mledhë që po, shëje pak zarmi në kësajna, e në zen altanin dhe ja jep ja, ja, për Allah në altanin që ka është një hekur asë gjama të të të E akamun citi me e bo hekurin qëllim E me haru zotin e hekri dhe zotin tanë Thot në janë gjitë në arin dhe arjenin Shpin dhe mbal Mi u shkri zjarë aty E allohu në kontekst tjetër A e di se ka përmin pasurien E ledhine kulune e muale li jeteme Ata të cilat i hajnë malin e jetimave pahak Thot allohu gjelola Ata janë do hangër zjarë Zjarë Së një shëk hajrin pasurist huj Së një shëk hajrin asaj që ka e ke uzurpue Ani pse thu e që tash miru bo Su ka bo mirë Tis e di ka, ka të vjene keqja Njeri ju shumë është koprac Ndashuri ndaj malit vet Pro bëhet koprac Sepse e do në malin shumë Dhe këtu s'ka për jashtime S'ka për jashtime Këjt e do në malin Këjt për pasuri Luftojnë kë që konfrontohen për pasuri, më i devotshmi edhe më i ligu. Por dallimi është se i devotshmi e din limitin e i prishuri nuk e din limitin. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lëvdhur me mbrojt të mallin kur është i joti, por e ka ndënçmuar kur ti uzurpon. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që zë kanë Imam Muslimi, la'an Allah Allahu e mallkofë atë që lindron me gjetë tokës. Shkon jashtë aty veç pak çtu. Veç pak çtu. E kërkuajt çka ka kë. Ku kipi pavëti në ndonya e kërkuajt çka ka. Po e u dhe e Zotit ajo, e ka lënë për neve, për kë? Po unë kujt apo më zon udhën? Po kë e dheu që zon udhën? Apo dikush do të po unë skumar në spitalane. Po kjo tokë e kujna. Nëse na ja nis mi çasto me më zon tokë, çka bëhet atë atë? Andaj shikosh ka dhënë pejgamberin, Allahu e mallkoft. Dhe tha pejgamberi s.a.s.l. ka kamian ngarku Allahu shtat toka. Pi qasosh ka e ka uzurpue Nditi Në ditin e kiamet ka dhënë ma i tash A i dojshë Ndisa njerëz atë shumë janë dhënë pas tokave dhe pasurive Thu se ka mi marë me vetjaj E allohë thot A dojshë mi marë me vetjaj po Maj në qafë tash A ditë kur duhet mu liru Thot allohë ma i tash Kishë qef me e zonë kishë qupin Kishë qef me e zonë Me mujtë në malonë kitë pasrënirën mu Mere maje A ma ditë Aran ka mu të du Shka po mduhet tash E Allahu të ka bërë të letë, tiranojsh A i do me të letu, tiranojsh Thët Allahu gjillë wala E felaj ja alamu idha buëthira ma fil kubur A nuk e dinaj njëri ju A ditë kush përndahat që ka ka në përvora Kjo da shurit dhe i malit Kjo hutit dhe i pasurive Kjo hutit dhe indiferencë në ka kaplu neve në dhe i zotit tonë dhe bare kjo e tala Dhe asë një sen neve nuk në këthilë Por qdo dit në Facebook ti e lexon Filanin Allah Allah në shkoj Allah e më shirovë filanin E lexon të shtu për dit ajo Ani në sëski Facebook, ani Shkoj filani, shkoj alani Dos të e kumpas, me ke kumpas E kum, kum njohë dhe Allah Epo, pinë më të vogël, dërë më të mdoj Edhe ti, bashkë ishe kur gjasat të ndod Si me pas, si pas ngorë një luk Kaq Apo, zot i më shirovë, ka përcer Allah gjer, E felej e alem A nuk e dinë njerit, as fillat pak, as pak e kanë bak gishtin në trurin e tij me dhon. Po unë, unë jam i përgatitur për këtë për kësaj. Unë nuk smunë, unë nuk vdes, vetë kta, jo. E fe la jalem. A nuk e dinë njerit, a dit ku ke çka kanë vorë, kena mi trazuat Allahu i gjithë nua. Këtë kanë mi trazu Allahu te barekehu te ala. Wa huslima fi sudur. Lekin a mi nxjer kreça kon gjoksat. Shiko, tokën e ka shembullimi me gjoksin e njeriu. Toka mban në gjoksin e vet shumë njerëz. At dit kur t'i jap Allahu izin e pa mësurën zërzele. Zel Apo wa akhrajat al-ardu athqalaha. Toka i nxjet barrat e veta. Shikoj se ka shembulli këtu. Gjoksin e tokës me gjoksin tan e njerit. At dit shumë gjëra kanë me dal jashtë. Dhe e ka përmend këtë gjoksin, husila si ma fi sudur, sepse sekretet ndruhen në gjoks. Adit Zbulon, ka thënë Mujahidi, një anë prej nxënësave të Abdullah ibn Abbasit, ka thënë çka ka në gjoks. Ka thonë dijetë të robëve, synimin e robëve. Çka ke dashni me vëmë këtë punë? Tanxher Allahun qesh. Ti njerëz ve i thonë, jo vallahu ne khair ku dosh. Allahu qesha ke dosh. Qesha ke dosh me këtë punë. Husile. Allah ka thonë jetar husile bujine, udhira, kushife, zbulon korritet. Allah o thëtë, ti kërë e ke batë që të punë, që tuk i dashë me mëri Ti kërë e ke batë që të punë, që tuk i dashë me mëri Allah ona i pasrofë gjokës atona prengë njëjtëve të qia Pasaj e përfundonë Allah u gjelanë këtë ajetë, këtë surë dhe thotë Inë në rabbe hum, bihim jaume idhin le khabir Thëtë Allah u gjelanë u hu E zotë i tëre, zotë i njerëzve Shumë mirë i njefë atë ditë roptë e tina Ela s'a das sot në një faj. Edhe na ka njëf para se më na krijuar Xhelal Elal. Por at dit, pse ka thon ai at dit i një shumë mirë, sepse at dit të ballafaqon me at çka e ka dit. Shikoj, sot dallojë di se ti ka mund të cekë boni një të keq, Stan Alfrimun. Sot ditë se e ke bon boni një, ne boni djuna. Sot njëre ka bon me marr, me, me bon djuna. Sot ka më shku me bon djuna, Allahu na lut. Ai Stan Alfrimun, ai e dit, ose po nal. E at dit e nal, nalu tho, nal. Dhe, nal. Nalu të morë me në logari për kejtë që a keboj Andaj e theksoj në atë dit edhe, edhe sot e dit A ma sot nuk nalaj Me bojnë që do të kejtë që ka e ban të njetë me të nal Ti sën lëvizit Hyt sën lëviz Po a i të le me lëviz A i dy që a i të dash me bo edhe, edhe në pasurin haram flanjeri Dha i se nalë frimën A po han haram se nalë frimën E atë ditë të nalu Inë në rabbehën bihim Jo me idhin lëkabirun Qadallahu julelal, adit zoti tyre, zoti besimtarit dhe zoti pa besimtarit, zoti të mirit ajo dhe zoti të keqit, ajo është zoti i njef mirë të gjithëve, i një fmirë rob te vet. Eluhullahu te bareke ve te ala, te allahu julelaluhu nabanca adit nga gjoksat tona mos dalin posht një jetë të mirë, posht poshtë çollime të mira. Eluhullahu te bareke ve dalla që zoti julelaluhu musliman ku ju çan allah te dihman, yetime te musliman allah te mbulon, fuqara ska norut allahul تي مبولون نسمورات المسلمين والله وتشارون الوش بالله تبارك وتعالى تشوتيون جل جلاله ما قرات نعوذون الوش بالله تبارك وتعالى الله شيرتي ميمان نمر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين